Mi ćemo pokušati bez nekog većeg tumačenja spomenuti sure, spomenuti te sure, ne bi se u nama probudila želja za druženjem sa Kur'anom. Pa počet ćemo nekim hronološkim redom, onako kako su sure porjedane u Kur'anu. Prva sura u Kur'anu je, kao što svi znate, sura El Fatiha. Za nju se vežu mnogi hadisi, neki vjerodostojni, neki nevjerodostojni. Mi ćemo spomenuti neke vjerodostojne i neke nevjerodostojne. Fatiha i braću moja draga, najveličanstvenija sura u Kur'anu. U hadisu, odebu Seida se prenosi da je Allahu poslanik kazao u Bej ibn Ka'bu, zar ne želiš da te podućim najveličanstvenijoj suri u Kur'anu, prilje što iziđemo iz džamije. Bili su džamiji, pa kaže Allahu poslanik u Beju, zar ne želiš da te podućim najveličanstvenijoj suri u Kur'anu. Pa kada su htjeli da iziđu, kaže u o Allahu poslanike, kazao se da ćeš me podučiti najveličanstvenijoj suri u Kur'anu. Koja je to sura? Pa kaže Allahu poslannik a.s.w. Alhamdulillahi rabbil alemin sura od sedam ajeta koji se neprestano ponavljaju i Kur'an časnik koji sam dobio. Znači najveličanstvenija sura je sura Fatiha. Hadise, zabiljuju vam Bukhari. Također od hadisa koji kazuju na njenu vrijednost jeste da je to sura koja nije objavljena nikada u prijašnjim objavama. Pa kaže se u hadisu o Debu Huriri, da je Allahu poslanik alihi salatu wa salam kazao, tako mi onoga u čioj ruci moja duša, nije objavljena u Tevratu, niti u Inžilu, niti u Zeburu, niti u Furkanu, kao ona. Ona je sedam ajeta, koji se neprestano ponavljaju i Kur'an časni koji sam dobio. Hadis izbiljži vam tirmijeti sa vjerodostojnim namcem prenoslaca. Nakon što smo rekli da nije objavljena, ni nijednom Ni u jednoj knjizi i još veća je Fadilet Još veći Fadilet se veži za ovu suru Nikada ni jednom poslaniku nije objavljena Takva sura U hadisu Ibn Abbas radijallahu ta'ala U stoji či, Malo ćemo rezumirati hadis Na jedne prilike Kod Allahom poslanika alihi salatu wasalam Sjedio Džibril alihi salam Pa se iznad njih začula škripa vrata Pa je pogledao Džibril U nebo pa je kazao Ovo suvraata koja se nikada do današnjeg dana nisu otvorila. Pa je iz njih sišao melek. Pa kaže Džibrijil a.s. Ovaj melek nikada nije sišao na zemlju do današnjeg dana. Pa je došao taj melek, nazvao Allahom poslaniku wasalam, Selam I kazao je Allahom poslaniku, obraduj se sa djema svjetlostima koje si Ni jedan poslanik prije tebe ih nije dobio. Fatiha i zadnja dva ajeta suri El Beqara. Nećeš proučiti jedan hart iz njih, a da ti to ne bude dato. Nijedan hart iz njih nećeš proučiti, a da ti to ne bude dato. Hadis je za bilježnjima muslim. Također, Fatiha je najvjedniji dio Kur'ana. Prenosi se u Hadisu, koji je vjerodostojan, redne je prilike Boži poslanik bio na putovanju, pa je sišao. Pa je sišao sa njim jedan čovjek, pa je Boži poslanik iskoristio priliku, pa kaže Hoćeš li da te podučim najboljem dijelu Kur'ana? Pa ovaj ashab kazao, želim u Allah, poslije će pa kaži, Elhamdulillahi Rabbil alemin. Također, Fatiha, koja je tako kratka, sedam ajeta, veoma je plodonosna kada je u pitanju liječenje bolestnih ljudi. Ona ako se uči kao rukja, ona je izuzetno plodonosna. Na to nam ukazuje poznati svima vama hadisu Buhari i Muslimu. Da je jedna grupa ashaba bila na putovanju, pa su ocijeli u jednom nasilju Arapa. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala dao da je poglavara to plemena ujeo Akrep. Ali su ovi ashabi prije nego što su ocijeli tražili u tog plemena da ih ugoste, pa su oni je odbili. Pa kada se desilo to, da je tog njihovog poglavara ujeo Akrep, Akrep Oni su pokušali na sve moguće način da ga izgriječe, pa ništa nije koristilo. Pa je se neko dosjetio. Kaže, zašto ne pošaljete do njih musafira? Možda oni imaju nešto. Pa su došli kod njih, pa je kazao jedan ashab, tako Allaha, ja ću mu proučiti rukju. Ali vi znate, da smo vam vi tražili gostoprijimstvo, pa ste odbili. Zato ja neću učiti rukju, dok nam ne dadnete veliku nagradu. Pa su obećali. U jednom rivajetu stoji da su im obećali bio došten rivajit koji di mama Termizije Ibnu Madži da su im obećali dati 30 ovaca ako ga izleči. Prva pa ovaj ashab otišao i proučio mu suru Al-Fatiha. U jednom predaji u jednoj predaji takođe je stoji da je proučio 7 puta Fatihu i kaže se da je poglavar ozdravio kao da nije imao nikakvu bol ispri sredi. Nakon toga su im dali obećanu nagradu, pa kada su poželjeli da je podijeli između se, onaj koji učio rukju kaže sačekajte dok dođemo do Allahov poslanika alihi wasalam, da vidimo kako će na svet to reagovati. Pa kada su ga obavijestili, kaže Allahov poslanikov me ashabu koji učio kako si znao da je lekovita, da je rukja. Pa kaže ispravno ste postupili, podijelite imetak međusobno, a imeni dajte jedan dio. Tako vidimo iz ovog hadisa Da je ova sura i tekako plodonosna kada je u pitanju učenje Kur'ana u vidu ruki. Normalno za ovu suru se, i kao za mnoge druge, vežu i vezuju baif hadisi, spominut ćemo samo onako tri, bez komentara. Hadis fatiha je lijek protiv otrova, hadis baif. Fatiha je lijek za svaku bolest, hadis baif, i fatiha vrijedi kao dvije trećine Kur'ana, svi ovi hadisi su so baif i Idući nekim hronološkim redom dolazi nam na red sura El Beqara, najduža sura u Kur'anu. Za njom se vraću, maja draga, vezuju tri vrste vrijednosti. Prvo ona sama je vrijedna. Ona je vrijedna zajedno sa surom Ali Imran. I treća vrijednost jeste da u suri El Beqara postoje određeni ajeti o kojima su došli posebni hadis. Pa ćemo ukratko ako Bog da o svemu tome progovoriti nešto kratko. Što se tiče vrijednosti bekare. U vjerodostojnom hadisu koji je sviljio džimam Muslimov debu hureri stoi da je Allahu postani kazao ne činite od svojih kuća mezarluke. Zaista kuća u kojoj se uči bekara od nje bježi šejtan. A šta ako se ne uči bekara, ako se sluša dragana, feca i ostali? Tu šejtan igraju kolo, vjerujete i te kako. A u kojoj kući šejtan igraju kolo, teško se stanovnicima te kući. A zato onoj u kojoj se uči bekara iznije šejtan i bježi Također hadis koji je Al-Albani smatrao vjerodostojnim iako je jedno vrijeme svog života smatrao da je taj hadis daif stoji od da Abdullah ibn Mesuda da Allahu poslaniki kazao svaka stvar ima svoj vrhunac vrhunac Kur'ana je Bekara šejtan kada čuje da se u nekoj kući uči Bekara iziže iz nje Također kazao Allahu poslaniki salatu vesselam U hadisku izbiližima muslim, učite bekaru, zaista je u njenom učenju blagoslov, a u njenom ostavljanju je propast. I kaže, nju ne mogu sihribazi, nju ništa ne mogu sihribazi. Znači, ona je izuzetno dobro oružje u borbi protiv sihra, jer Allah, poslanik alihi salatu Selam u ovom koji je izbiližima muslim kaže, nju ne mogu sihribazi, nju i znači ne mogu ništa sihribazi. Što se tiče argumenata koji ukazuju na vrijednost sure Bekara zajedno sa Ali Imran, spominućemo neke od njih. Od Abu Mamila Bahiliye radijallahu ta'ala mu se preznosi da je kazao Allahov poslanik: Učite Kur'an, zaista će se on zauzimati za njegove učače na Sudnjem danu. Učite Zehra Vein. Zehra Vein, dvije sure, Bekar i Ali Imran, one će doći na Sudnji dan kao dva oblaka ili kao dva jata ptica koji će se zauzimati za njihovog sahibiju, hadise za bilježu muslim. Znači, doći će se na sudji dan sa Bekarom i Ali i Imran, i one će se zauzimati za svoje sahibije. Također od Nevasa ibn Sema'ana radi Allahu Teala nu se prenosi da je kazao Allahu Postanik, doći će se na sudji dan sa Kur'anom i onima koji su živjeli na dunjalu kupo njemu. Ne oni koji su kačili Kur'an, kao Hama ili u auta, ili oni koji su ostavljali Kur'an na stalažu, net. Oni koji su živjeli po njemu. Pa kaže ovaj ashab, odnosno hadis predvodičega sura Beqara i Ali Imran. Pa on kaže ovaj ashab, pa ih je Allah u poslaniku porijedio sa tri stvari, još ih nisam zaboravio. Biće kao dva oblaka, ili kao dva sunce ili kao dva jata ptica, zauzimat se za svoje sahibije. I na kraju govora o vrijednosti sure El Beqara, neki ajeti koji su u Beqari, pomenuti su hadisima Allahu poslanika alihi salatu ve selam i na njihu i da oni imaju svoju veliku vrijednost jedan od tih ajeta svima nama je poznat ajet poznat kao ajetul kursi Allahu la ilaha illa huva al hajju al qayyum prenosio se verodosnovnom hadisu da Allahu poslanik kazao jednom ashabu Ebu el Munziru znaš li kaže o Ebu el Munzire koji je najveličanstveni ajat u Kur'anu pa je kazao ispoštovanja prema poslaniku kaže Allah Želešanu i njegov poslanik najbolje znaju. Pa Allah poslanik ponavlja. Kaže, znaš li koji je najbeličan s temi ajet u Kur'anu? Pa kaže, Allahu la ilaha illa hu arhajju l'qayyum. Kada je da ga zaista pita Allah poslanik, onda je odgovorio. Pa kaže, pa ga je potapšao Allah poslanik po prsima i kazao, neka ti je blagoslovljeno tvoje znanje koje nosiš u prsima o ebu el-munzire. Hrvi se zabilježi ma muslim. Također, Poznate je svima vama onaj hadis, da ga ne, ne prepričavamo pre, pre iz početka, kojeg je zabilježio ima Buharija i drugi, kada je Ebu Hureyre čuvao Beytul Mal, pa kada je dolazio svake noći šetan, krao i metak, pa treće noći kada ga je ufatio, Ebu Hureyre kaže, poveću te Allahom poslaniku, pa je kazao, pusti me, podući ću te nečemu što će ti koristiti. Pa je onda Ebu Hurere odlučio da ga pusti, pa mu kaže šeitan, ne znajući tada Ebu Hureyri da je to šeitan, kada legneš u postelju, prouči Ajetul Kursi, neće prestati. Pogledajte, dvije koriste od učenja Ajetul Kursi kada se legni. Neće, kaže, prestati nad tobom biti čuvar od Allaha sve dok ne osvaneš I neće ti se šeitan moći primakijeti sve dok ne osvaniš. Dvije koriste. Allah Želešanu ti pošali čuvara sve dok ne osvaniš. I druga korist, šeitan ti se ne može primakjeti sve dok ne osvaniš. Kada je osvan je Ebu Hurire, otišao je Allahom poslaniku pa mu kazao da mu je to šeitan, da mu je taj to rekao. Pa kaže Allahu poslanik, sadaqake wahu akevub, istinu je kazao, iako je on lažac. Znači, Boži poslanik je potvrdio da je istini taj hadis. Hadis je biložio Buharija i drugi. U jednoj predaji izuzetno lijepoj koja nisam znao dok nisam pripremao ovo predavanje, stoji da je u Ubej ibn Ka'ab, poznati Karija, poznati Ashab, sušio datule, kao što kod nas ljudi suše šljive kruške i to, pa je primječivao, kaže, svaku noć da mu nestaju datule suhe. Pa je odlučio da pokuša uhvatiti Lopova, pa je jedne noći stražariju i došao je Lopov, kaže, bio je uzrasti punoljetnog dječaka. Pa mu je nazvao selan, a ovaj mu odgovorio. Pa mu je rekao, kada je vidio njegov izgled, začudio se, kaže, si ti džin ili insan? Pa je kazao, ja sam džin. Pruži mi ruku, kazao mu je, ubej. Pa mu je dao ruku, kaže, kada sam pogledao, vidio sam da je njegova ruka pseća ruka, a dlaka znači pseća dlaka. Ruka koja je obrasla dlakom kao kod psa. Pa kaže, ubej, zašto si došao? Kaže, čuli smo mi, džini, da ti voliš udjeljivati sadaku, pa smo došli da uznemo malo tvoje hrani. Pa kaže, ubej, kako da se zaštitim od vas? Kaže, džin, ajetom koji u bekari, Allahu, la ilahe illa hu al-hayu al Koga prouči kada osvani, biće će zaštićen sve dok omrkne, a koga prouči kada omrkne, biće će zaštićen sve dok osvani. Kaže, pa kada je osvanu otčuo Allahom poslaniku i ispričao mu događaj, kaže, Allahu poslanik... Istinu je kazao pokvarenjak. Ovaj hadis je Šihad Bani, prahmetullahi aleyhi, smatrao vjerodostojni. I zadnji hadis koji ukazuje na vrijednost ovog ajeta jeste poznati svima nama hadis od Ebu Umami, El-Bahidija, da je Allah kazao, ko prouči ajetul kursi nakon svakog propisanog namaza, ne sprečava ga od ulaska u džennet ništa do smrt. Ko prouči ajetul kursi. Nakon svakog propisanog farz namaza, od ulaska njegovog u džennet ništa ga ne sprečaje do njegova smrt. Ovaj hadis je Šihal Bani također smatao vjerodostojnim. Od ajeta koji su imaju svoju posebnu vrijednost u Bekar jeste ajeti, zadnji ajeti Suri El Bekara, poznati u narodu kao Amenar Rasulju. Zadnja dva ajeta u Suri El Bekara. O njima su došli vjerodostojne hadise o njihovoj vrijednosti. Jedan onaj hadis koji smo spomenuli kada je Džibrijl, aleyhi salatu ve selam. Kada su sjedili kod vođenih kada su čuli škripu vrakta, pa je onaj melek sišao i kazao Allahom poslaniku, obraduj se sa dvijema svjetlostima koji si dobio, nijedan poslanik prije tebe ih nije dobio, Fatiha i zadnja dva ajeta suri Al-Bafara, nijećeš proučiti jedan harf iz njih, a da ti to ne bude dato. Također, Hadis od Dukbe Ibn Amira da je rekao Allahu poslanik učite zadnja 2 ajeta iz sure El Bekara zaista su mi oni dati ispod arša a u jednoj predaji zaista su mi dati iz ispod iz riznica ispod arša Ni jedan poslanik primeni ih nije dobio <tak> Također Allahu poslanik je kazao za ove ajete koprouči u noć zadnja 2 ajeta Bekare ne čemu znači to čemu biti dovoljno Dovoljno će mu biti od svakog zva. Šak neki učinjaci su kazali dovoljno od ustajanja na noćni namaz. Ko prooči dva aeta kaže u noći, zadnja dva ajeta El-Bakare bit će dovoljni. I zadnji hadis vezan za ovu tematiku jeste da Allahu je Allahu poslanik wasalam, kazao Allah je napisao knjigu 2000 godina prije nego je stvorio nebesa i zemlju. Iz nje je spustio dva aeta, ima je zapečetio suru el-Bekara, neće biti proučeni u kući tri noći, a da će se šeitan približiti toj kući. Također hadis Šihalbanije u Tirmizinoj izbirci hadisa je ocjenio vjerodostojnim hadis, koji nije poznat općim masama. U suri Bekara ne postoji vjerodostojni hadisi, koji ukazuju na vrijednost neke kuranske sure, sve do polovine Kur'ana prelazimo, Preskačemo sura i dolazimo do sura koja se zove Benu Israil. Znali neko koja je tu sura Benu Israil? El Isra, znači sura koja je sad u Kur'anu napisana se zove El Isra, njeno drugo ime je Benu Israil, pošto govori mnogo o židovima Benu Israilu, ta sura je u više hadisa Allahog poslanika spomenuta kao Benu Israil. O njenoj vrijednosti kazuju neki hadise, spomenut dva. U hadisu kojeg je zabilježio imam tjednje 3 sa vjerodosnim lancima prenosilaca od A.I.6 stoji da Allaho poslanik ne bi zaspao nikada na večer dok nije proučio, dok ne bi proučio dvije sure. Suru ez Zumer i Suru Benu Israil. 21 stranica. Znači to je džuz Kur'ana, Božji poslanik je učio prije spavanja Benu Israil i Suru Es Zumer. Također on joj Božji poslanik sallallahu alih vaseleme kaže o njoj i o drugim surama. Od Irbada ibn Sarije se prenosi da je kazao, Allahu poslanik ne bi zaspao dok ne bi proučio mu I kazao je da u njima ima ajet koji je vrijedniji od hiljadu drugih ajeta. Musebihat su sure koje počinju sa sebihisme ili riječ, znači sebdaha yusebihu, slaviti Allah subhanahu wa ta'ala. Tih sura je, braću moja draga, u Kur'anu sedam. Boži poslanjik ne bi legao spavati dok ne bi proučio sedam ovih sura, one su otvilke 24 stranice, znači više od jednog džuza bi proučio i govorio je, u ovim surama postoji jedan ajet koji je vrijedni od hiljadu ajeta. Ovaj hadis je također, znači, mjero dostojan. Dolazimo nakon suri El Isra, hronološkim rijedom, do suri El Kehs. Fala Allahu, mi svi prakticiramo učenje. Sure Keh, petkom, zato ćemo ukratko samo spomenuti ove hadise koje ukazuju njenoj vrijednosti. Hadis koji je za biložnjima, muslim od Ebu Derda, radiju Allahu ta'ala, da je Allahu poslani kazao, ko nauči na pamijet prvi deset, a u divajetu zadnji deset ajeta, Sure Keh, bit će zaštićen od Dejala, a u jednoj predaji od fitne Dejala. Također, odebu Ebu Seida, znači, tu je došlo više hadisa, pa sam ja napravio taj neki miks, Kako ne bi moral svaki hadis posebno citirati, kaže se da je rekao Allahu poslanik, ko prouči kef petkom, u, jednom predaji, u jednoj predaji na dan petka, a u jednoj predaji u noći uoči petka, bit će mu svjetlo do narednih džumi, a u jednom rivajetu bit će mu svjetlo od mjesta na kojim se nalazi, pa sve do meke, a u jednom rivajetu bit će mu svjetlo sve do sudnjega dana, od mjesta gdje se nalazi, pa sve Ovaj hadis šeh Albani je smatrao vjerodostojnim, šeh Bimbaz također je smatrao vjerodostojnim ovaj hadis. Nakon toga prelazimo par džuzeva, dolazimo do sure LNBA. U njenoj vrijednosti ne postoje argumenti, ali postoje argumenti koji govori o vrijednosti jednog ajeta koji se nalazi u njoj. Ajet koji je učio Junus a.s. kada je bio u utrobi ribe. Koji je to ajet? لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاي ايه اونје му каже Аллаху посланику عليه الصلاة والسلام حديثو اجزبه لجمام ترمذي اسير دوستين ланцем преносилаца запамтите ово ако ништа не ноћас не запамтите ово запамтите ако ништа због неких দунјалићких користи каже Аллаху посланику عليه الصلاة والسلام دعва يونسا كوم је довио Аллаху سبхана وتعالى када је био у утроби рибе لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين Nima Boga osim tebe, hvaljen neka si, ja sam se zaista ogriješio prema sebi. Nastavlja Allahu poslani pa kaže, dova kojom kada god čovjek musliman zatraži nešto od Allaha, subhanahu wa ta'ala, Allah će mu to dati. Či hadis kaže Allahu poslani k'alihi seratu wa salam, dova kojom je? Junus a.s. dovio Allahu dželešanu kada je bio u utrobi ribe je, la ilaha illa ente subhanaka inni kuntu min avvali mi. Pa nastavlja Allah u i kaže tu je dova kojom kada god čovjek zadovi i zatraži nešto od Allaha on će mu to uslišati. Ovaj hadis je zabilježen imam termini a njegovu vjerodostojnosti je potvrdio šeha Albanije, rahmetullahi, alihi. Dolazimo, prelazimo skroz do predkraja Kur'ana, dolazimo do Suri Jasin. O Suri Jasin postoje mnogi hadisi, ali je ovaj Žalosno što su najveći ti broj hadisa koji su poznati kod naroda, ili su dvaif, ili su apokritni izmišljeni. Ja sam naišao samo na jedan hadis koji se može spomenuti među vjerodostojnim, a i oko njega postoji veliko razilaženje kod učenjaka, kada je Allahu poslanik alihi salatu wasalam kazao, učite jasim svojim umrlima. Oko ok ovog hadisa postoji jako raziraženje, velik broj muhadisa je smatrao ovaj hadis bajif slabim, između ostalih smatrao ga slabim imam Nevevi, Ebu Davud, Ibnu Mađe, Dara kutni Ibnu Qattan i na kraju Šihal Bani, Rahmetullahi Alihi, iako ga je smatrao vjerovostojnju Ibnu Hibban, Sujuti i Imam Hakim. Kada bi kazali da je vjerovostojno ovaj hadis, Postavlja se pitanje šta znači učite jasim svojima mrtvima. Šihlislam ibn Taim je rahmetullahi alihi kaže odnosi se da se uči ljudima kojima su nastupile smrtne muke. Jer u arapskom jeziku nekada čovjeka nazoveš imenom stanja u kojoj će prijeći. Znači ovdje ljudima koji su nastupile smrtne muke... Ovaj hadisi naziva mrtvim, iako oni nisu mrtvi, ali još malo pa su mrtvi, zato i šerijat naziva, odnosno hadisi nazivaju mrtvima. Pa kaže Allahu poslanik, učite vašim mrtvima suru jasin. Znači ako bi kazal da je vjerodosen hadis, onda se odnosi da se uči kada ljudima nastupi smrtne muke, a ne nakon njihovi smrt. Nakon toga dolazi nam sura El Feth, pobjeda. O njenoj vrijednosti govori hadis kojih je zabilježio Buharija i Muslim od Omera radijallahu ta'lanhu, da Allahu postanik alihi salatu wa salam kazao, večeras mi je objavljena sura, dražan je od čitavog dunjaluka, u jednoj predaji, dražan je od svega što basija sunce, pa je proučio ajete suri El Feth. Također, nakon nje, kronološkim redom nam dolazi sura El Hašr. Također, nije u njenoj, njenoj vjerodostojnosti, vrijednosti ne postoji vjerodostojni argumenti, ali spomenut ćemo samo dva argumenta koji ukazuju na vrijednost učenja zadnjih ajeta koji su kod nas poznati kao huvallahullavila ilahe illahu uče se posle sabaha. Znači, o vrijednosti surje Hašr ne postoji vjerodostojni argumenti, a o ovim ajetima postoje argumenti također koji nisu vjerodostojni. Pa ćemo ispomenuti Kazao je Allahu poslanik, aleyhi salatu wasalam, ko prouči zadnje ajete surije Hašr, danju ili noću, pa preseli tog dana, njemu je obavezan džennet. Ovaj hadis je daif, i to žestoko daif, smatrao ga je ših Albani, rahmetullahi aleyhi. Drugi hadis, da je kazao Allahu poslanik, ko kaže kada osvani tri puta, a'udhu billahi se mi alimine šeitanir rajim, zatim prouči tri zadnja ajeta iz sure Hašr, čuva ga sedamdeset neleka, koji na njega donosi salavate sve dok ne osvani. Ako umri tog dana, umlo je kao šehid, a ako to kaže kada omrtne, to bi će istu nagradu. Također ovaj hadis je baif slab, ne može se uzimati kao validan šerijatski dokaz. Znači ovr vrijednosti učenja ovih kuranskih ajeta ne postoji jer o dostojni hadis. Nakon toga dolazimo do poznate surije o kojoj postoje... Falidni vjerodostojne hadisi, a to je sura Mulk, poznata kao sura Tebareke lezi u našim narodu. Kazuje Allahu poslanik alihi salatu selam ovoj suri tri velike vrijednosti. Prva od tih vrijednosti jeste da će se ona zauzimati za svoga sahibiju na sudjem danu. Allahu poslanik alihi salatu wasalam je kazao, kuranska sura koja ne prelazi 30 ajeta, zauzimala se za svoga sahibiju sve do ga nije uvela u žennetu. To je sura Mulk. Također, kaže Allahu poslanik alihi salatu veselam, ko prouči suru Mulk svake večeri, Allah će ga njome zaštititi od kaburskog azaba, kaburske patnje. Znači, prva stvar, ona se zauzima za svoga sahibiju. Druga stvar, ona čovjeka štiti od kaburskog iskušenja. I treća stvar, kazao je, odnosno, može se to nazvati nekom vjednošću, da je bila praksa Allahu poslanik alihi salatu veselam, Da kada bi legao uspavati, proučio bi također suru Mulk i suru S.F.D. prije nego što bi zaspao. Također je od hadis. Ne znam koliko je vama poznato, ali u podneblju gdje sam ja odrastao, kod naroda je zastupljeno da ljudi nakon abdesta uče suru Inna Enzelnao. Sura El Qader. Postavlja se pitanje da li je to ovaj validno ili ne. O toj suri i vrijednosti te suri da se uči nakon abdesta ne postoje validni argumenti, već postoje dajiv, slabi ili apokritni hadisi, spomenut samo jedan od njih. Kazao je Allahu poslanik alihi salatu vesalam, znači to se pripisuje da je kazao Allahu poslanik, ko prouči nakon abdesta jedan put suru inna en zelnahu fi lejle til kadar, on je jedan očestiti, koji je prouči dva puta, bit će upisan u knjigu šehida. Ako je prouči tri puta, Allah će proživjeti proživljenjem tjerovjesnika. Ovaj hadis je apokritnim, izmišljenim, lažnim, smatrao šeha Albani, rahmetullahi alihi. Sura El Asr, o njoj također ne postoji vjerodostojne predaje o njenoj vrijednosti, ali postoji predaja da su ashabi, kada bi se sretali, Pa kada bi se razilazili, znači ne bi se razišli dok ne bi jedan drugom proučili ovu suru, a nakon toga bi se poselamili, znači zbog njene kratkoči, a zbog velike povuka i poruka koje ona nosi u sebi. Sura Kulija Ejuhelkeafirun, dolazimo ako Bog da do kraja, nemojte se sekirati. Sura Kulija Ejuhelkeafirun, sura o kojoj su došli mnogi vjerodostojni hadisi, spomenut ćemo neke od njih. Kazao je Allahu poslanik selam, kada mu je došao ashab i tražio da ga podući Allahu poslanik onome što će kazati kada legni. Pa je kazao Allahu poslanik, uči kul ja ejuhal kafirun, ona je sigurnost od širka. Ovaj hadis je zabilježi, imam tirmirni sa vjerodostojenim lancem pred nas laca. Također u drugom hadisu od Ibnu Abbasa, kazao je Allahu poslanik, kul huvallahu ehad rijedi trećinu Kur'ana, A kul ja i yuhel kafirun vrijedi četvrtinu Kur'ana. Znači ako ćeš da proučiš nagradu Kur'ana, ovaj, trebaš da proučiš kul huvalla tri puta, a ako ćeš kroz ovu drugu metodu, kul ja i kafirun treba da proučiš četiri puta. Ovaj hadis je virodostim u Cilinu Šihalbani, rahmetullahi alihi. Također, prenešeno je da je bila praksa Allahog postanika, alihi, wasalam, da je na sabarskim sunnetima uči ove dvije sure, Odnosno ovu i još jednu učio je kul i kulija. Kaže Abdullah ibnu Omer u hadisu koji izbiljujem Mesaja sa vjerodostnim lancem prenosilaca, promatrao sam Allahu poslanika dvadeset puta. U jednoj predaji kaže dvadeset ili dvadeset i puta, kako klanja sabahske sunnete i akšamske sunnete, učio je na njima kulija i kulhu huvallahu ehad. Što se tiče sure Kulhu Valla, su također došli mnogi hadisi, spomenut ćemo, ako Bog da ukratko neke od njih. Kaže se da jedan asab u hadisku je zabilježio Buharija, ču drugoga asaba kako u toku noći uči Kulhu više puta. Pa je došao Božijem poslaniku i požalio se na to kao, pašte tamo spominio hadisu, kao nije smatrao da ta sura vrijedi da se spominje toliko. Pa je kazao Allahu poslanik alihi salatu wasalam, tako mi onoga u čivoj ruci je moja duša, ona vijedi trećinu Kur'ana. Također Allahu poslanik alihi salatu wasalam je kazao u hadisku i izabiližu Buharija i Muslim jedne prilike ashabima, zar ne može svako od vas u toku veći li da prouči trećinu Kur'ana? Pa su ashabi začudili, to im teško palo, pa kažu kako u Allaho poslanic će u toku noći da proučiš trećinu Kur'ana. Pa kaže Allaho poslanik, Allahul Ahadus Samed je trećina Kur'ana. Također ova sura može biti razlogom da čovjek zadobi Allahovu ljubav i da ga to uvede u džennet. Prenosi su hadisku i izabilježi Buhari i muslimu da ište radijallahu ta ranha da Allaho poslanik jedne prilike je poslao izvidnicu. Znači, ljudi su otišli u izviđanje i Allahu poslanika im je postavio emira. Pa taj emir je predvodio ljude u namazu i kada god bi učio na namazu nekom suru, nakon toga bi završio sa kulhu vallaha pa bi završio taj rekiat. Svaki put. A sahavi su šutili dok nisu došli do Allahu poslanika pa su mu to ispričali. Pa pogledajte reakciju Allahu poslanika. Kaže, idite i pitajte zašto je to radio. Nije donio odma odluku, već kaže, idite upitajte. Pa kada su ga upitali, kazao je ovaj čovjek, zato što je to opis milostivog Allaha i ja volim da je učim zbog toga. Sura, Kulhu Allah, u njoj se opisuje Allah subhanahu wa ta'ala. Pa kaže taj čovjek, ta sura je opis milostivog, ja zato volim da je učim. Pa kaže Allahu poslanik, recite mu da ga je Allah zavolio. A u jednom rivajetu, Buhari i muslima, tvoja ljubav nas pravnjojte je uvela u džennet. Tvoja ljubav prema njoj te je uvela u džennet. Također, Allahoposlanik jedne prilike je čuo čovjeka kako uči suru, kul valla, pa je kazao u eđebet, znači obavezno. Pa su ga sad pitali šta je obavezno, pa je kazao Allahoposlanik džennet. Hadis je zabilježio, imam tir miri sa vjerodostojnim lancem prenosljaca. Ostale su nam još dvije sure samo i završajmo. Sura Kul, uh, kul a'udhubi rabbil falak i Kul a'udhubi rabbin nas poznate kao mu'avvize tejni, dvije sure kojima se čovjek utječe od nečega. O ovim surama je došlo dosta hadisa, spominut ćemo Bog da ukratko neki, kako ne bi se ovo naše predavanje odužilo. Kazao je Allahu poslanika alihi salatu veselam jednom ashabu, hoćeš li da te podučim djema surama? Koje su među najvrijednijim i najboljim surama. Kul euzubi rabbil felek, kul euzubi rabbil nas. Pa je nakon namaza, kada je proučen i kamet, pa Allah u poslani kotišao, predvodio asabe u namazu kući ove dvije sure. Pa se onda obratio jednom asabu pa kaži, kada legneš spavati i kada ustaneš uči ove dvije sure. O ukve ibnu amir, uči ove dvije sure kada legneš spavati i kada ustaneš. Također se prenosi da Allahu postanike alayhi salatu vesselam pri nego što su objavljene ove dvije sure tražio na razno razni načine zaštitu od džina, od šejtana i od mnogih drugih nedača od Allaha subhanahu wa taala a kada su ove dvije sure objavljene Allahu postanike za postavio sve druge dove samo je tražio zaštitu kroz ove dvije sure ovaj hadis je također zabeležimam Tirmizi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca I imamo zadnji, ovaj kako se zove, poglavlje, znači imamo u arabskom kada se kaže mu'avidetejni dvije sure, I imamo mu'avidat tri sure, množina, to jeste vrijednost kul huvallahu ehat, kul euzubi rabbi felep i kul euzubi rabbi nas. Znači od tije tri sure zajedno su došli hadisi koji ukazuju na vrijednosti tri sure, spomenut i i time ćemo završiti ovo predavanje. Kazao je Allahu postanik sallallahu alaihi wasallame, ashabu koji se zvao Uqba ibn Amir. O Uqba ibn Amir, zar ne želiš da te podućim surama, njima slične nisu objavljene u Teuratu, niti u Inžilu, niti u Zeburu, niti u Furkanu. Nemoj dozvoliti da nastupi noć, a da ih nisi pročio. kulhu huvallah, kul a'uzubi rabbil feleq, kul a'uzubi rabbin nas. Hadis je vjerodostaj. Također, Prenosi se da Allahu Postanik a.s. naredio ovom ashabu Uqbe ibn Amiru da nakon svakog namaza prouči ove tri sure, znači mu'avvizat. I na kaju, hadis koji je zabilježio Buhariya od Aisha radijallahu ta'ala anha, da Allahu Postanik običavao kada bi legao u postelju, spajao bi svoje dlanove i plusno bi unjih i proučio bih, kul huvallahu ahad, kul a'udhu bi rabbi il felek, kul a'udhu Zatim bi svojim rukama potrao tijelo ono što bi mogao da dohvati i to bi ponovio tri puta. Znači to je bila praksa Allahog kusanika da kada bi legao da spava, spojio bi svoje ruke, pljutnuo bi u njih, proučio bi, Kul huvallahu ehad, kul euzu bi rabbil falak, kul euzu bi nas, potrao bi svoje tijelo ono što bi mogao da dohvati i to bi ponovio tri puta. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas... Poduči propisima njegove vjeri, molim da subhanu wa ta'ala, da ono što smo čuli, bude dokazom za nas, a ne protiv nas. Da to bude podstrek svima nama, da se više družimo s Allahom, tebareka wa ta'ala, knjigom. Molim da subhanu wa ta'ala, da nam bude milostivna suđim danu i na kraju subhanika, Allahumme, vabihamdi, ka šhedu in la ilaha illa in te wa etubu ili.